la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C040 și 2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 042 va debuta cu prilejul versetului 14 al capitolului 6 ale întâiei epistolea lui Pavel către Corinteni, citire urmată de meditațiile însoțitoare, numai înainte însă de a afla felul în care niște credincioși din China au dat o lecție bună unui om rău. Un frate din sudul Chinei avea o rezărie între dealuri. În timpul secetei, el folosea o roată cu palete, acționată de o moară, ca să scoate apă din râu și să o ducă pe ogorul său. Vecinul lui avea mai la vale două ogoare, și într-o noapte a făcut o spărtură în digul care despărțea și a dat drumul apei. Când fratele a reparat spărtura și a pompat mai multă apă, vecinul a făcut din nou la fel. Lucrul acesta s-a repetat de trei sau chiar de patru ori, așa că fratele s-a dus să se consulte cu adunarea și le-a spus «Fraților, am încercat să rabd și să nu iau nicio măsură, dar cum este bine?» După ce s-au rugat împreună pentru aceasta, unul dintre ei a răspuns «Cu siguranță că dacă încercăm să facem numai ceea ce se cuvine, suntem creștini foarte slabi. Noi trebuie să facem mai mult decât se cuvine.» Și atunci fratele acela a rămas foarte mirat și mișcat. Dimineața următoare, el a pompat apă pentru vecin și după masă pentru el. După aceea, apa a rămas pe câmpul său. Vecinul s-a mirat atât de mult, încât atunci când a văzut lucrul acesta, a început să caute motivul. Și după câtva timp, a devenit și el creștin. Prima dată vreau să remarcăm o măsură considerabilă de spiritualitate, de maturitate spirituală a acestui creștin chinez, care nu s-a răzbunat pe vecinul lui, ci a reparat zidul și a continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Domnul Dumnezeu însă vroia să-l ducă mai departe și nu numai să-l ducă pe el mai departe în asemănarea cu Domnul Isus, ci vroia ca pe calea aceasta să aducă la el și pe vecinul său. Astfel că credinciosul nostru, ajuns la capătul puterilor, cum am putea spune, s-a dus și el să se consulte cu credincioșii la adunare, le-a relatat istorisirea și atunci, ca niște oameni cu minți care știau unde să apeleze, s-au plecat toți pe genunchi, s-au rugat Domnului, iar lucrul acesta a permis Duhului lui Dumnezeu să le aducă o lumină și atunci Duhului Dumnezeu a îndemnat pe unul dintre credincioșii aceia prezenți să l spătuiască pe creștinul acesta, să ude el personal mai întâi ogorul vecinului și după aceea să-și pună apă și intra lui. Fraților, trebuie să recunoaștem că nu este lucru ușor să înveți lecțiile acestea. Dar prin harul lui Dumnezeu, credinciosul s-a supus, a înțeles că vine din partea Domnului, a văzut că așa este în cuvântul lui Dumnezeu și a fi adus aminte imediat de felul în care Domnul Isus a primit să îi se ia toate, să fie răstignit, să fie pălmuit și să moară pentru noi și, în sfârșit, convins și călăuzit de Duhul Domnului și împuternicit de El, înviorat și de îmbărbătarea fraților, a primit să facă lucrul acesta. Dar vai! Cine poate descrie bucuria care l-a cuprins, văzând că, îndurând această nedreptate și luptându-se cu firea lui care îl împingea să facă tocmai din potrivă, prin acestea, pe calea aceasta, a câștigat un suflet pentru Dumnezeu. Păi, acum, dacă stăm să ne gândim, Domnul Isus și-a dat viața lui pe cruce pentru acela, iar el, creștinul ăsta chinez, ce-a dat? A muncit să-i ude ogorul gratis, trecând peste firea lui care îl îndemna să facă altfel. Uitându-se în urmă acum la prețul pe care a trebuit să-l plătească el preț de nimic, pe lângă prețul care l-a plătit Domnul Iisus și la câștigul acesta mare, cred că tare s-o fi rușinat în sinea lui pentru greul pe care l-a simțit în inima lui când a trebuit să facă aceste lucruri. În același timp, câtă bucurie l-a cuprins, câtă încurajare și îmbărbătare, ca într-o altă situație asemănătoare să se arate mai dispus și mai cu toată inima să plătească orice ar fi, să păgubească, să sufere orice, pentru că pe calea aceasta oamenii îl pot cunoaște pe Isus, cel trăit, nu cel doar propovăduit. Doamne Dumnezeu Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu o lumină mai mare pe care să ne-o descoperi cu privire la toate împrejurările prin care trecem și noi în viață. Arată-ne Tu, Doamne, că prin nedreptățile pe care ni le fac cei din familia noastră, nedreptățile din partea vecinilor, din partea societății, nedreptățile din biserică, toate acestea pagube și suferințe pe care le întâmpinăm sunt rânduite de Tine, Doamne, ca să faci două treburi deodată. Una este prin toate acestea ne crești mai mult pe noi ca să ajungem în chipul Domnului Isus Hristos care a primit toate din partea ta și nu s-a răzbunat. Și o altă lucrare pe care o faci în același timp este în inima celor care ne fac nedreptăți sau pagube. Fie că sunt credincioși și prin ceea ce facem noi, suferind ca Domnul Iisus, îi trezești la viață, fie că sunt necredincioși și prin felul în care primim suferințele și pagubele liniștiți ca din mâna ta, ei vor cunoaște ce este cu adevărat dragostea ta cea mare. Binecuvântează-te, rugăm această ascultare, cu lumina aceasta deasupra fiecăruia, pentru ca numele Tău să fie cinstit, slăvit și lăudat și noi să ne bucurăm de părtășia cu Tine pentru toți vecii. Amin. O, Că m-așadă eu vrea să-ți ia Și n-aștepta să fii răzbădit Că ce -o... Iubirii pistoți Celui ce-ți cere Dă-i fără Și merge o milă do Deci, acum să ne îndreptăm către cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 14 al capitolului 6 al întîi epistole al lui Pavel către Corinteni, pe care însă îl vom citi împreună cu versetul precedent, și anume 13. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri, și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Este vorba deci despre versetul 14 care ne arată că Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Dragii mei, fără nădejdea învierii și a unei vieți veșnice fericite, Credința creștină nu s-ar deosebi cu nimic de slabele sisteme de morală ale filozofilor lumii. Ar fi ceva mort lipsit de frumusețe și roade. Învierea din moartea păcatului la o viață nouă și învierea din mormânt la o viață veșnică de lumină și dragoste aceasta e mântuirea pe care a adus-o Fiul lui Dumnezeu omenirii atunci când a coborât din slava cerească și a primit un trup omenesc. Pentru răscumpărarea morților din păcat și a tuturor morților din mormânt, El, Domnul Isus, a plătit prețul cel mai mare, dându-se pe sine morții de bunăvoie și ca un semn puternic, că prețul plătit a fost primit de dreptatea lui Dumnezeu și că răscumpărarea este reală, Dumnezeu l-a înviat din morți. Învierea Domnului Iisus din morți este garanția mântuirii și învierii noastre. El a biruit moartea și din biruința lui am primit și noi viață nouă prin credință. Mormântul nu l-a putut păstra pe cel ce n-a avut păcat. Mormântul nu va putea păstra pe cei care au primit prin credință prețul răscumpărării lor din păcat. Moartea are putere numai asupra omului care se află în păcat. Însă dacă păcatul lui a fost ispășit, moartea nu mai are nicio putere asupra lui. Aceasta este o lege care nu se poate trece. Zice Sfântul Ioan Goră de Aur, te împreunat cu Hristos prin credință? și care este sfârșitul mare și minunat, învierea viitoare întru totul slăvită și care covârșește orice cuvânt. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Iată temelia credinței și a nădejdii noastre. O credință fără nădejde este ca un trup fără viață. Nădejdea dă putere credinței, iar credința dă viață nădejdii. Dragostea însă le înfrumusețează și le luminează pe amândouă. Nădejdea învierii este pentru noi, urmașii Domnului Isus o pricină de bucurie și de avânt în lucrarea Evangheliei. Numai cei înviați acum, din moartea păcatului, pot nădăjdui la o înviere mai bună din mormâni și la o viață veșnică fericită în viitor împreună cu Domnul Isus Mântuitorul. Binecuvântat să fie Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul Isus din morți și care ne va învia și pe noi din mormânt cu puterea și dragostea sa. La versetul următor, la versetul 15 din 1 Corinteni 6, apostolul Pavel întreabă Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve nici de cum. Credinciosul prin credință trebuie să ajungă la știință, la acea știință duhovnicească sigură care îl face conștient de sine, anume că este un mădular în trupul lui Hristos și conștient de chemarea lui în mijlocul lumii. Știința sau cunoștința pe care trebuie să o aibă credinciosul îl ajută și în trăirea sfințeniei și în lucrarea pe care trebuie să o facă pe pământ. El trebuie să trăiască necurmat în lumina științei, a cunoștinței pe care o primește zilnic prin Duhul Sfânt și prin cuvântul lui Dumnezeu. Numai așa nu va aluneca pe terenul firii vechi și pe calea lumii păcatului. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Prin întrebarea pe care o pune credincioșilor din Corint, Sfântul Apostol Pavel caută să-i trezească la realitatea vieții în Hristos, realitatea știută de ei, dar pe care, prin neveghere și păcat, o uitaseră. Nu știți? Ei știau, dar din pricina păcatului au uitat. Iată marea grijă pe care trebuie să o avem zilnic noi, cei care am făcut un legământ de bunăvoie cu Domnul, adică să curățim cu stăruință ferestrele gândirii noastre prin cercetarea Sfintelor Scripturi și prin rugăciune pentru ca să avem o știință, o cunoștință limpede despre voia lui Dumnezeu cu noi și prin noi. Numai o minte luminată necurmat de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu Știe sigur și binele și răul. Fără o cunoștință clară și fără o minte trează, nu se poate trăi viața creștină adevărată. Credinciosul trebuie să știe sigur că este un mădular în trupul mistic al Domnului Hristos, un reprezentant al său pe pământ și știind lucrul acesta să trăiască în curăția și evlavia cerută de situația lui. El trebuie să se ferească nu numai de rău, ci și de orice se pare rău, ca să-și poată împlini bine slujba la care a fost chemat. Domnul Iisus lucrează pe pământ la mântuirea oamenilor prin mădularele sale, adică prin toți creștinii adevărați. Dar dacă ei nu se păstrează curați, el nu-i mai poate folosi. Adevărat, zice Sfântul Ioan Gure de Aur,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 pentru că vom avea de dat o mare socoteală în ziua judecății dacă, din pricina stării noastre rele, s-a pierdut un suflet. Să nu citim cuvântul Domnului pentru alții, ci să-l citim în primul rând pentru noi. Să ne îndreptăm noi, noi cei care ascultăm acum lucrurile acestea, noi să ne îndreptăm mai întâi viața după cele citite și auzite și apoi vom putea îndrepta și pe alții. În continuare, la versetul 16 din capitolul 6 al 1, epistole a lui Pavel către Corinteni, apostolul Pavel continuă cu întrebarea aceasta. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Cât deprimejdios este păcatul curviei? Se vede și din faptul că Sfântul Apostol Pavel stărie așa de mult asupra lui. El caută să încredințeze pe creștinii de atunci și din toate timpurile că numai fugind de el este scăpare cu adevărat și numai așa se poate păstra viața cea nouă și legătura cu Dumnezeu. El, Pavel, a pus acest păcat așa de răspândit în fața jertfei Domnului Isus, prin care credinciosul capătă iertarea și devine un mădular în trupul său. Ei bine, păcatul apare în toată urăciunea sa atunci când este pus în fața jertfei de pe Golgota. Poți să vorbești de motive raționale, de motive de sănătate, de motive de prestigiu și de alte motive. Toate acestea pot să încredințeze pe oameni într-o măsură oarecare de adevăr, dar ei vor rămâne mai departe în păcatul acesta. Când însă păcatul este pus în fața jertfei Domnului Isus, acolo se arată într-un chip nesuferit, bineînțeles, pentru omul credincios. Dragul meu, dacă n-ai venit cu adevărat la Domnul Isus cel răstignit și n-ai văzut în el prin credință pe cel ce a purtat păcatele noastre în trupul sau pe lemn, pe cel ce în chinuri de nespus a spășit păcatele fiecăruia din noi, atunci nu știi ce este păcatul, nici ce este dragostea lui Dumnezeu, nici ce este împăcarea, nici ce este viața cea nouă, care de acolo, de la jertfa Domnului Isus, își are cursul ei. Pentru cel credincios, jertfa de pe Golgota are o deosebită însemnătate. Privind lucrurile în lumina Golgotei, toate se luminează și între acestea este și păcatul, deci și desfrânarea. Sfântul Apostol Pavel pune și păcatul desfrânării în lumina Golgotei ca să se arate celor credincioși cât scârbos este. Spune el, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Adică voi aparțineți lui Dumnezeu care a plătit pentru răscumpărarea voastră un preț așa de mare, dând la moarte pe singurul său fiu. Dumnezeu are drept asupra noastră pentru că ne-a răscumpărat ca să fim ai lui uniți cu el. Totuși, nu se folosește de acest drept, cine ne cheamă ca să venim de bunăvoie la părtășia cu sine. Și dacă am venit, ne vrea cu gelozie numai pentru sine. Iată de ce ne arată așa de limpede primejdia păcatului curviei, păcat care alipește trupul de altcineva. Cine se alipește de o curvă este un singur trup cu ea, dar cine se alipește de Dumnezeu este un singur duh cu el. De cine se alipește omul, acela e Dumnezeul lui. În versetul următor, la versetul 17 din 1 Corinteni 6, apostolul Pavel face limpede acest adevăr. Cine se ripește de Domnul este un singur Duh cu el. Ținta lucrării lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului este îndumnezeirea lui, contopirea lui cu făcătorul său. Dumnezeu vrea să cuprindă în sine toate făpturile sale după ce mai întâi le izbăvește de sub robia păcatului. În vederea acestei lucrări a trimis pe singurul său fiu ca să se jertfească și să răscumpere pe toți pământenii din starea lor decăzută. Ceea ce s-a petrecut pe crucea de pe Golgota ne privește pe noi toți căci toți, fără excepție, ne aflăm în temnița păcatului și numai cine primește, prin credință, răscumpărarea adusă de Domnul Isus prin cruce, primește iertarea păcatelor, lumină cerească și o viață nouă prin care se ajunge la unitatea cu Dumnezeu, adică la ținta pe care El a pus-o înainte. Dumnezeul Cel Sfânt nu se poate uni cu omul robit de păcat. Sfințenia și păcatul sunt naturi deosebite și se resping cu putere. Iată de ce este necesară mai întâi izbăvirea omului din păcat și apoi unirea lui cu Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea lui cea mare pentru noi, a dat ce a avut mai scump ca să ne răscumpere din păcat și acum în aceeași dragoste lucrează la desăvârșirea noastră, la contopirea noastră cu el. Lucrarea pe care a început-o El în noi nu va lăsa la jumătate, ci o va sfârși, chiar dacă noi cei credincioși prin neveghere ne împotrivim. Dacă am fost născuți din nou prin credință, cum este arătat la Ioan 1,12, Dumnezeu ne va și crește ca să ajungem la statura plinătății lui Hristos. Firea cea nouă pe care, prin credință, am primit-o în urma nașterii din nou, este din Dumnezeu, adică e la fel cu firea lui, așa după cum stropul din mare e de aceeași natură cu mare. Limpede zicea Luther, credința îl face pe om un aluat cu Dumnezeu. Credința care lucrează prin dragoste îl aruncă pe om în Dumnezeu, mistuindu-l în el pentru veșnicie. Apă în apă, foc în foc, eter în eter, nimeni nu le poate distinge, zice o veche carte. Așa și cel care, prin pocăință și credință, s-a contopit cu Dumnezeu. Adevărata libertate și viață este numai atunci când ne predăm în întregime Domnului, pentru că El este adevărul și numai în adevăr este libertate. Cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Duhul lui Dumnezeu se poate amesteca cu Duhul nostru, așa cum se amestecă apa cu vinul. Oricel atinge pe Dumnezeu mă atinge pe mine. În fiecare caz, El. E eu. Acestea sunt cuvintele unui credincios. Un mistic de demult se ruga cu aceste cuvinte: Tu sunt eu, Divinitate sublimă, eu ești tu. Iar fericitul Augustin, vorbind despre Dumnezeu, zicea: Unde să te chem când eu sunt în tine? De unde ai putea veni la mine? Un alt mistic spune așa: Eu stau în adâncul Divinității Vestnice. Aici Dumnezeu își face toate lucrările prin mine și tot ce se înțelege sunt eu. Dumnezeu a făcut toate lucrările prin mine pe când eu eram în adâncul fără fund al lui Dumnezeu. Ochiul meu și ochiul lui Dumnezeu sunt un ochi. Dumnezeu mă zămislește ca fiul al său fără deosebire. Cel smerit are tot atâta putere peste Dumnezeu, câtă are Dumnezeu peste el însuși. Unii oameni își închipuie că trebuie să vadă pe Dumnezeu ca și cum el ar sta acolo și el aici. Dar nu e așa. Dumnezeu și eu suntem una. Focul transformă în foc tot ce introduci în el. Așa și Dumnezeu. Cum sufletul devine ochi în ochi și ureche în ureche, devine Dumnezeu în Dumnezeu. Dragii mei, dacă ne lepădăm cu adevărat de noi înșine și de toate lucrurile, dacă suntem sinceri în vorbirea noastră față de Dumnezeu, nu vom rătăci niciodată și vom ajunge astfel la adevărata unire cu El, cum zice un alt mistic creștin, cine vrea să fie asemănător cu Dumnezeu, Trebuie să devină neasemănător cu toate, adică să-și piardă asemănarea cu lumea ca să fie despărțit de păcat și de Duhul Veacului acestuia. Cine are inimă de înțeles, înțelege. Aici stă Marea Taină, aici este punctul unde ne unim cu Domnul Isus Hristos care a murit față de sine, deși în El nu era nimic rău. Dar numai prin moartea față de sine... Și prin acceptarea voii lui Dumnezeu a putut să-i spășească păcatul nostru a celor care, care n-am ascultat de Dumnezeu și în felul acesta fiind înviat la o viață nouă, deoarece El era și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, ne-a dat și nouă harul să înviem împreună cu El. Iubiți ascultători, aducem la cunoștință aici încheierea programului C042, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să se manifeste asupra noastră prin înțelegerea deplină a prețului mare pe care l-a plătit el pentru noi și copleșiți de dragostea sa să primim toți să ne unim cu el prin moartea față de noi înșine adică să-l primim prin pocăință și botez iar cei care l-am primit să învățăm să umblăm în el așa cum l-am și primit adică le pădați de noi înșine pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin! Zeul celor vii, azi scâlni, mâine și în veșnicii. Numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic bine cu.